Capçolors musicals amb Rafael Corbí, avui al món del jazz amb Spyro Gira. Després de 8 anys de, de silenci, 6 des de les darreres sessions publicades, la música de Sfire Gear, aquesta formació de jazz, en retornava a nosaltres el 2019. A través del segill Amherst publicaven el seu disc Vinyl Tap. Una banda magnífica, Slyro-Gyre, una banda de jazz americana, però sobretot de jazz fusion, fundada a Buffalo, l'estat de Nova York, el 1974. Una combinació magnífica que realitzen els seus integrants de jazz, de rhythm and blues, de funk i també de música pop. Una banda que agafava el seu nom de l'Espiro que és un alga de color verd que el fundador de la banda, Jai Beckenstein, va aprendre el seu nom al col·legi i mira si li va quedar fet aquesta magnífica banda la varen fundar el saxofonista Jai Beckenstein i el intèrprete de teclats Jeremy Wall. Van fundar una banda realment amb músics de jazz i de roca que tocaven aleshores a la zona de circuits de bars i de clubs de Buffalo. Al 1974, quan per primera vegada un propietari d'un d'aquests bars li va demanar per al nom de la banda, en Beckenstein senzillament li va sortir això, Spiral ja aquest tipus d'alga que ell feia poc que havia pres a l'escola. El propietari del bar va escriure el nom de manera incorrecta, ho va fer separat, però això va funcionar. Els membres fundadors de la banda, parten part d'en Backstein i d'en Wall, ser el baixista Jim Kurtzendorfer, el bateria Tom Walsh i també en Tom Schumann. Després, a través dels anys, gent hi ha participat moltíssims anys, com per exemple en Julio Fernández o també un dels seus membres, el baixista Jim Kurtzendorfer, recordem aquest personatge que hem mencionat que va morir de càncer el 2011 i per tant molts altres artistes han passat per la formació a través dels anys, Marc Quiñones, Sacheta Cachallo, Gerardo Vélez, Dave Summers, Jamie Wall i molts d'altres, a part de moltíssimes col·laboracions que han fet en d’altres formacions i grups allarguen de la història. el seu primer disc el van autoditar el 1977 eh, inclouint-hi alguns eh, convidats i ho va fer amb el segell local Amherst Records, amb els quals precisament han enregistrat els seus darrers treballs discogràfics es va reeditar amb una nova portada després aquest eh, disc, i finalment es va situar dins els 40 millors de jazz el 1978 a les llistes de Billboard després el seu següent àlbum Morning Dance el van enregistrar parcialment ja a Nova York, amb convidats de renom en el món de la música i més canvis de músics a la formació que ja comptaven pocs dels membres inicials des d'aleshores els seus àlbums van ser prou interessants en discurs que van triomfar en els Estats Units com també com per exemple el Morning Dance, aquest que parlàvem al Regne Unit la cançó mateixa, Morning Dance, va ser un dels temes estrella arribant al número 17 a les llistes de senzills del de... Regne Unit i va ser un número 1 a les llistes d'art del contemporani dels Estats Units Des d'aleshores, de la formació que ha continuat portant-nos la seva música, les seves cançons i els seus ritmes, una formació, com sempre hem comentat abans, també, de manera canviant amb els seus integrants, però sempre mantenint l'esperit d'aquest Spirogyra amb els seus dos líders i fundadors al català. Avui us hem presentat música, l'heu estat escoltant, aquests ritmes del seu àlbum de 2019, el Vinyl Chap amb Amherst Records. Càpsules musicals de jazz per aprendre una mica més de la nostra música.